Bismillahirrohmanirrohim. وصلات وسلام على رسول الرسول مبين محمد صلى الله على آله وصحبه الجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمر واحد أقول بلساني أو قولي. أما بعد. الحمد لله لمن يذكر lagi pada hari ini untuk menyambung dari syarat kepada hil yang Dan kita insyaAllah akan teruskan lagi dengan bacaan. Amatan daripada tulisan Syekh Bakar Abu Zaid Apa yang nak baca Dalam makan kali ini, Syekh Bakar Abu Zaid menekankan tentang aspek satu antar salah satu etika dan sikap yang perlu ada bagi setiap kalibul ilm, bagi setiap penuntut ilmu, ialah kita perlu mempunyai sifat kanaah dan zulul. Apa yang dimaksudkan dengan sifat kanaah? Kanaah ni adalah satu sifat yang mana kita setiap su diri kita cukup dengan apa yang Allah Azza Wajalla telah beri kepada kita sebab kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita manusia ini berbeza-beza dan Allah telah tentukan rezeki setiap manusia ini berbeza-beza yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan Ibn Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim Nabi kata Inna ahadakum yajma'u fi batn ummihi 40 yawman nuthfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi al-malaku fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bismihi wa ajlihi wa 'amalihi wa shaqi'i as'id yang mana la sesungguhnya bagai tahu kita ni sejak mana kita dilahirkan di dunia ini lagi sejak kita sebelum dilahirkan di dunia ni Allah telah menyusun Allah telah menulis tentang kita punya umum tentang amalan kita tentang kita punya rezeki dan sama ada kita bahagia atau tidak dan rezeki Allah ni Allah dah tentukan Allah yaqdir. yang mana Allah telah menentukan setiap seorang rezeki tu yang ni luas yang ni dikurangkan sikit dan lebihkan dalam bahagian yang lain Allah telah tentukan setiap manusia ni berbeza-beza maka Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang tauliah beliau ini, kita perlu ada sikap untuk nak sentiasa merasai bersyukur dan mencukupi dengan apa yang Allah telah beri. Jauhkan daripada sifat tamak dan inginkan apa yang ada pada orang lain. Wan iyalul bilah kadang-kadang keinginan tersebut membawa kepada sifat kasar yang sehingga menyebabkan kita ingin nikmat yang orang tersebut ada pada kita. Dan bila kita tamak, kita inginkan sesuatu yang ada pada orang lain Banyak keadaan Sehingga kita akan merasakan bahawa Sentiasa hidup kita ni tak cukup Yang Nabi SAW dah sebut Dalam satu hadis Hakim bin Hizam Pernah satu hari dia, berta, dia, dia minta kepada Nabi Dia datang kepada Nabi SAW Dia minta Nabi ni manusia yang paling pemurah sekali Apa sahaja orang bagi yang mana Nabi saw ada, Nabi akan bagi. Jadi bila mana hakim bin birhazam pun minta, dibagi. Dia pun datang lagi next, dia Nabi bagi lagi. Dia datang lagi, dia minta ke Nabi, Nabi bagi lagi. Sampaikan Nabi saw nasihat kepada dia, innal mal hulwatun khadira. Nabi wajib tahu sesungguhnya harta ni adalah benda yang nikmatlah mata hijau kita seronok nabi bagitau ia manis soal benda ni memang orang semua suka tapi nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu orang yang bersikap minta tak berhenti-henti mengharapkan pemberian daripada orang lain sentiasa nabi beritahu, dia bagaikan orang yang makan tapi tak kenyang-kenyang hadis riwayat bukhari dan al-imam an-nawi rahimahullah pun sebut Kebanyakan daripada kalangan kita orang ni kita bila mana tengok nikmat yang ada pada seseorang itu kelebihan yang Allah bagi mungkin kita tengok orang ni kaya orang ni apa sekalipun -sekali dia kata mungkin orang tersebut akan menginginkan apa yang Allah bagi pada orang tu kalau lah kita tengok sahabat kita tu jutawan kita pun tengok dia ya Allah, kan best kalau aku pun jutawan juga Seronok kita nak apa yang dia nak Dan yang lebih dahsyat Kita nak apa yang orang tu nak Dan kita nak orang tu punya nikmat hilang ha, Itu dah termasuk dalam hasad Tetapi Bila mana kita mau Kita tengok nikmat yang ada pada orang tu Imam Nauwi kata Benda tersebut akan menyebabkan Kita lupa akan nikmat yang Allah bagi pada diri kita sendiri Kita tengok Masya Allah orang ni ada berapa juta orang ni, Masya Allah dia ada harta Kalaulah aku kayu macam dia Mesti aku nak buat itu dan buat ini Kita merasakan bahawa diri kita ini Miskin Berbanding dengan orang tu Dan kita lupa Yang Allah mengurniakan kita Segala nikmat Yang tak boleh diukur dengan harta benda Yang mana kalau nak diukur dengan nilai wang ringgit sekalipun Tak akan sama Kita nak Kita nak harta bernilai berpuluh juta Tetapi Tahu tak kita, kita mempunyai nikmat yang jauh lebih berharga daripada 10 juta orang. Andai sekalipun kita sanggup tak orang tu kata, boleh tak Tuan sedekahkan kepada saya dua-dua buah pinggang, saya bayar dua, 10 juta. Jadi, kita sanggup tak nak bagi 10 juta, kita nak ambil 10 juta orang dan kemudian kita jual kita punya buah pinggang kedua-duanya. Kita tak mau sebab kita tahu Derita yang akan kita tanggung Jika kita tidak mempunyai kedua-dua buah pinggang Kalau orang tu bagi tahu, Aku akan bagi kamu Sepuluh juta Kalau kamu kerat kedua-dua tangan kamu Kita nak tak? Sanggup tak? Tak sanggup Walaupun kita dapat sepuluh juta Sebab kita tahu nikmat kesihatan yang Allah bagi kepada kita Tak ada tolok banding Tak ada nilai Kita tak akan sanggup sebab itulah orang yang kaya sekalipun, kalaulah dah diugut dengan nyawa dia, perompak datang masuk, perompak dah letak pisau kat leher, nak duit dia, dia akan kata ambillah apa yang kau nak, asalkan jangan bunuh aku. Sebab nilai nyawa yang Allah bagi kepada kita itu, tak boleh diukur dengan harta benda. Apa guna kita ada harta yang bertimbun-timbun? Apa guna seseorang tu dia ada harta berbilion-bilion ringgit sekalipun? Tetapi dia tiada nyawa untuk nak menikmati semua benda tu. Dia tak ada kesihatan nak ada semua tu. Itu yang saya pernah terjumpa dengan seorang usahawan yang Allah berkatkan rezeki dia. Allah bagi dia rezeki yang banyak dan dia orang yang banyak rajin bersedekah. Antara yang banyak infak. Tapi Allah uji dia dengan nikmat kesihatan yang bermacam-macam. Dia sakit buah pinggang, dia sakit itu, sakit ini. Setiap hari dia kena dialisis, dia kena buat itu. Bila bila orang kata oh masya Allah, tuan uh, mesti seronok kan bisnes besar ramai orang, apa banyak banyak duit dan umpama yang dia kata apa guna semua duit tu saya sendiri pun tak dapat nak menikmati dia saya sendiri pun tak sihat hari-hari saya kena spend hidup dengan hospital sana dan sini baru kita tahu bahawa Allah telah mengurniakan kita nikmat yang kita tak boleh ukur dengan harta benda kerana itu kita perlu mensyukuri kita perlu bersikap berpuas hati, bersikap mempunyai rasa yang mencukupi. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diri kat Al-Bayhaqin, dalam Shu'abul Iman, dan ibnu Majah dalam Sunan, Nabi bagi tahu dalam hadis Ibn Rairah, kun qani'an takun asykaran nas, kun qani'an takun asykaran nas, Nabi bagi tahu kat kita, jadilah orang yang sentiasa rasa mencukupi, Nescaya kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur Kalaulah kita ada segala nikmat, Tapi kita tak mampu nak bersyukur kepada Allah Kita sentiasa rasa tak mencukupi Sampai bila kita tak akan mampu Tak akan menghargai ni'mat ni Allah bagi Dan kita tak akan bersyukur kepada Allah Dan Nabi SAW sebut lagi dalam hadis Abu Hurairah Sebagaimana dalam Riau Al bukhari Ta'isa Abduddinar wa Abduddirham wa Abdul Khamisah in utiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda Nabi bagitau ke orang tu telah musnah penyembah-penyembah dinar penyembah-penyembah dirham iaitu penyembah duit ni lah, penyembah-penyembah pakaian yang mahal-mahal ni maksudnya orang yang materialistik ni Nabi berkata bila mana dia diberikan sesuatu nikmat, dia merasa reda, dia suka, dia happy. Tetapi bila mana tak diberikan nikmat tersebut, dia tak akan reda, dia marah, dia merungut, dia macam-macam. Ini sikap orang yang tak ada perasaan kana'ah. Kita perlu ada sentiasa perasaan kana'ah. Sebab perasaan kana'ah ini adalah pengukur kepada kekayaan seseorang itu. Allah telah bagi dah tentukan rezeki setiap makhluknya setiap manusia itu bagaimana dan bagaimana orang ni lebih kat sini orang ni lebih kat sini orang ni kurang kat sini tetapi manusia selalu salah faham tentang apa yang dimaksudkan dengan kekayaan ramai daripada kita menyangka kaya yang sebenar itu ialah kaya harta kaya wang ringgit dan kaya material harta benda dunia ini tetapi Nabi SAW alaihi wasallam Allah bagitahu kepada kita bahawa itu semua bukanlah pengukur kekayaan yang sebenar. Nabi SAW alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Bukhari, "Laysa al-ghina' an kathratil 'ard, walakinnal ghina' ghina'n nafs." Nabi bagitahu sesungguhnya bukanlah kekayaan itu iaitu apa benda yang kita banyak pamerkan pada orang. Al-'arab bukanlah termasuk daripada kita banyak kereta itu makna kita kaya. Bukanlah banyaknya rumah itu kita adalah orang kaya. Bukanlah kerana kita memiliki emas bertimbun-timbun itu adalah petanda kita kaya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu orang yang kaya iaitu orang yang sebenar-benar kaya ialah mereka yang kaya dengan jiwa. Kita boleh tengok Nabi, kita tengok para sahabat kalau diukur dengan harta benda dunia apa sangat yang mereka ada Nabi Sallallahu SAW tak ada pun meninggalkan harta pusaka, tak ada pun harta apa yang ada pada diri, disedekah pada orang, dibagi pada orang sampaikan, Umar bin Khattab bila mana berjumpa dengan Nabi, bila mana tengok Nabi bangun daripada tidur, tak pakai baju tu, dia tengok ada bekas-bekas katil Nabi katil Nabi dibuat daripada apa daripada kulit daripada kulit yang keras sampai kan berbekah-bekah badan bila mana bangun macam kita tidur atas tika lah bila kita bangun atas tikar tu badan kita berbelak-belak-belak belak, -belak, -belak. sampai ke Umar menangis bila mana tengok Nabi sampai macam tu sekali Umar kata Ya Rasulullah sesungguhnya Raja Rom, Raja Kaisar mereka ini tidur di atas katil-katil sutera tetapi kamu wahai Rasulullah insan yang paling mulia insan yang paling Allah suka tetapi kamu tidur di atas katil yang begini Nabi SAW bila tengok Umar prihatin concern tentang beliau baginda Nabi bagi tahu, adakah kamu reba dengan dunia dan kamu mahu menolak akhirat masukin nabi nak bagi tahu biarlah kita bersusah payah di dunia ini biarlah kita belanjakan kalau kita ada harta ni ke jalan yang Allah redai supaya di akhirat kelak itulah kekayaan yang abadi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan di akhirat kelak kerana kita satu hari nanti kita akan pergi, pergi meninggalkan dunia ini segala harta itu kalau tak digunakan ke jalan Allah jika kita tidak infakkan ke fisabilillah satu sadakah jariah itu semua akan terputus segala manfaatnya ketika mana nyawa berpisah daripada tubuh kita dan orang yang tak ada sifat kana'ah dia adalah orang miskin walaupun dia ada berjuta-juta ringgit sebab kita, kita tengok orang-orang yang kaya kadang-kadang kita tengok orang ni ada berjuta-juta ringgit tapi kita tengok dia relax ke? dia tenang ke? kita tengok dia kerja lebih dahsyat ada kadang-kadang seharian dia bekerja sebab kena kan kumpul harta, nak kumpul harta. Bimbang kadang-kadang saham jatuh, duit dia hilang. Ataupun macam-macam dia rugi dan seumpama sampai dia kena kumpul, kena kumpul, kena kumpul. Sebab itu kita tengok manusia ni, kalaulah kita sekarang katakan sekali orang yang bergaji RM2,000, dia akan kata, kalaulah aku ada gaji RM10,000, mesti aku akan infak, aku akan buat amal salih macam tu. Mungkin kita akan tanah bu Kalau lah aku gaji aku RM40,000 Macam si Fulan Oh mesti lah ya boleh Dia boleh lah nak infak Aku gaji sikit dia orang tu gaji besar Kita tengok macam tu Tapi bila mana kita sampai ke tahap tu Bila mana kita ada pendapatan sebanyak tu Kita tak mampu nak keluarkan Kenapa? Sebab kita sentiasa tamak mencari keduniaan Kita tak akan rasa benda tu mencukupi Bila kita dah ada RM20,000 Kita beli kereta Kita hutang beli rumah Kita beli barang kemeh kita jadi tak ada duit balik. Jadi daripada alasan kita nak infak, jadi tak jadi infak. Bila kita dah ada 40 ribu, kita mula suka berjoli, pergi berjalan, tambah lagi koleksyen kereta, sampai kan kita dah, tak, ada, tak ada peruntukan. Itulah bagaimana syaitan menghasut kita, bagaimana syaitan mengeluarkan perasaan kana'ah yang ada pada diri kita. Sebaliknya kadang-kadang kita tengok orang ramai, ramai juga daripada orang-orang yang Allah kurniakan mereka ni nikmat harta. Mereka hidup dengan penuh kana'ah Mereka tak tamak Tak terlalu tamak terhadap nikmat Keduniaan ini. tetapi banyak Harta-harta mereka dibelanjakan ke jalan Allah, banyak apa yang mereka telah Berbakti kepada umat dan masyarakat Tak ada siapa yang nampak, dan kadang-kadang Orang tak tahu pun ini adalah Jutawan umpamanya Kerana mereka menganggap Itu bukanlah kekayaan yang sebenar Benar apa yang Nabi SAW Sebut Innal ghina ghina nafs orang yang kaya ialah orang yang kaya jiwa. Nabi SAW Para sahabat walaupun mereka tidak kaya harta tetapi jiwa mereka penuh bagi ke orang kaya. Semua orang datang apa yang ada bagi. Sampai kan nabi dah tak ada apa dah. Sampai kan satu hadis nabi bagi tahu kalaulah aku ada lagi apa-apa untuk aku bagi pada orang Saya aku dah bagi. Tapi aku dah tak ada. So orang datang minta aku dah tak mampu nak bagi itulah nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tu dalam hadis Ibn majah nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man kana ad-dunya hamahu ja'al Allah al-faqr bayna yadayhi wa lam yu'tihi min ad-dunya illa ma kutibalah wa man kanat al-akhiratu hamahu ja'al Allah ghinahu fi qalbihi wa atatuhu ad-dunya wa hiya ragimah Nabi SAW sebut, siapa, siapa yang sentiasa meletakkan dunia sebagai keinginan dia, maka Allah sentiasa akan jadikan kefakiran di depan mata dia. Maksudnya, dia akan sentiasa rasa miskin. Sebab dia tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup, dah ada sejuta, nak dua juta, dah ada juta, nak dua puluh juta, dah ada dua puluh juta, nak satu bilion. Sentiasa tak cukup bila kita ada reter-reter macam tu makin tak cukup sebab kita punya kehendak kita punya hawa nafsu kita punya syahwat tu besar tak mencukupi yang nabi bagi tahu kita ni umpama orang yang macam ni umpama orang yang makan tak kenyang-kenyang sebab itulah kita sentiasa berasa miskin kita sentiasa berasa bimbang kehilangan harta kita tetapi sebaliknya nabi bagi tahu orang yang sentiasa inginkan akhirat Walaupun dia mempunyai harta Dia tak ada mempunyai harta Tetapi Allah akan menjadikan kekayaan itu Sentiasa dia rasa penuh dalam dada dia Dia akan rasa sentiasa dia kaya Sebab dia rasa mencukupi Sebab dia rasa apa yang Allah bagi ini adalah anugerah yang tidak terhingga Dan Allah akan datangkan kepada dia ke duniaan Dengan penuh rela Inilah sifat kana'ah Yang mana barang siapa yang mempunyai sifat kana'ah ini Nabi umpamakan dia sebagai orang yang telah berjaya dalam hadis yang dia ical Imam Muslim rahimahullah Nabi kata, "Qad aflah man aslam, waruziqa kafafa, wa qannahu Allah bima atah." Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah sesungguhnya orang yang berjaya dan telah berjaya orang yang menyerahkan diri mereka kepada Allah iaitu orang-orang Islam orang yang memeluk agama Islam dan kemudian orang yang Allah kurniakan kepada mereka ini rezeki yang mencukupi dan Allah bima dan yang mana Allah membuatkan diri orang tu sentiasa berasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah inilah mafhum inilah maksud yang dinamakan sebagai al-qana'ah ulama-ulama dulu kerana itu kita tengok mereka ini melihat keduniaan ini hanyalah sebagai satu perahu yang dijadikan wasilah untuk mendapat kebahagiaan di akhirat kelak yang kekal abadi mereka ada harta sebahagian ulama' ada yang kaya raya ada yang berharta tetapi mereka menjadikan harta mereka ini sebagai amal salih untuk mereka lalui di dunia ini seterusnya sampai ke destinasi yang kekal abadi kerana itu sebahagian ulama' bercakap menyairkan innalillahi ibadan Futana. طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا yang bermaksud sesungguhnya masih wujud lagi daripada kalangan hamba-hamba Allah yang bijaksana yang telah menceraikan dunia kerana takutkan fitnah kemudian lalu bila mana melihat, mereka melihat meneliti berfikir tentang keduniaan ini mereka mengatakan bahawa Dunia ini tidak sesuai untuk didiami oleh manusia Lalu mereka menjadikan amal salih mereka ini sebagai perahu Untuk sampai ke tempat yang sesuai untuk kita, kita diami Iaitu di akhirat kelab So bagaimana kita sebagai palib al-ilm Bagaimana kita sebagai seorang muslim Ingin menanam sikap kana'ah Sikap sentiasa berasa mencukupi dengan apa yang telah Allah Azza wa Jal bagi Yang pertama Kita perlulah sentiasa Berusaha Menahan diri Daripada Mengharapkan pemberian orang Meminta-minta daripada orang Yang mana Nabi SAW sebut Bila mana telah datang Orang datang minta banyak kali Orang yang sama datang minta lagi Orang yang sama datang minta lagi sampai Sampaikan Nabi kata Aku dah tak ada apa lagi nak bagi Kalau ada mesti aku akan bagi Tapi aku bagi kamu satu nasihat Wa may yasta'afif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah Siapa yang mampu menahan diri dia daripada sikap yang gemar mudah meminta-minta pada orang Allah akan pelihara dia dan sesiapa yang merasa sentiasa merasakan diri dia cukup dirinya kaya Allah akan mengkayakan dia Allah akan membuatkan dia berasa sentiasa kaya iaitu sikap kana'ah yang dimaksudkan kerana itu bilamana kita tadi kita sebut tentang hadis Hakim bin Haizam. Bila mana Nabi tegur dia asyik sikat meminta-meminta tu. Bila mana Nabi dah tegur dia, dia insaf. Selepas daripada teguran itu, dia berjanji pada diri dia tidak akan mengharap meminta daripada orang-orang yang lain lagi. Sampaikan, bila mana Nabi SAW wafat, datangnya zaman Abu Bakar as siddiq radhiyallahu RA. Bila berlaku peperangan Harta-harta agihan Rampasan perang Hendak diagihkan Hakim Antara orang-orang yang dapat Harta ni Tetapi Dia tak mau ambil Dibiarkan Sampailah ke zaman Umar bin Al-Khattab Dapat harta rampasan perang Dan yang sepatutnya dibahagikan juga Ada bahagian untuk Hakim Tapi dia tak mau ambil Bila mana orang tanya Dia kata Kerana dia tak mau membiasakan diri dia Hati dia ni mengharapkan pemberian. Mengharapkan. Jadi walaupun benda tu halal buat dia, tak ada masalah untuk diambil. Tetapi dia berusaha nak menahan diri. Sebab once upon a time dulu, dia pernah mempunyai sikap begitu. Mudah meminta ke orang, minta ni. Tetapi bila mana Nabi tegur, dia berazam untuk dia tidak minta lagi pada orang. Kerana itu dia hati dia berubah. Bila mana orang bagi Walaupun harta tu halal bagi dia Tapi dia tak mau Sebab dia takut nanti dia terbiasa Mengharap dia Mengharap Mengharap Dan dia mengharap pemberian daripada orang Sahabat radhiyallahu anhum Ajma'in Bila mana berbay'ah kepada Nabi SAW Antara yang mereka bay'ah Alla yas'alun nasa syai'ah Iaitu mereka berjanji kepada Nabi Untuk mereka tidak meminta apa-apa Daripada kalangan manusia apa Meminta daripada manusia Maksudnya meminta sedekah Mengharap itu dan ini Dan sebahagian daripada para sahabat Disebabkan Terlalu strict Untuk nak berpegang kepada bayi ah tersebut Sampaikan mereka mengatakan Bila mana satu hari itu Dia orang naik unta Tiba-tiba tali cemeti itu Jatuh, terjatuh Dia teringat Dia tak nak minta orang apa-apa Sampaikan ke tahap tu mereka sendiri turun ambil cemeti itu sebut dan tak minta daripada orang lain untuk ambil padahal kalau dia nak minta orang ambil tu tak ada masalah sebab apa yang dimasukkan dalam ah tersebut iaitu kita tak memohon tak tak terlalu mengharap orang bagi bantuan orang-orang ni kepada kita semata-mata tetapi kerana mereka terlalu berjaga-jaga sampai ke tak dia tak nak minta tolong orang pun so dia turun sendiri dia ambil singgi cimet itu sebut ini sahabat radhiyallahu anhum yang mana Allah Azza wa Jalla dah puji mereka dalam al-Quran kerana sikap ini Allah sebut dalam al-Quran lil fuqaraa alladheena uhsiru fi sabilillah la yastati'uuna darban fil ardh yahsabuhum al-jahlu aghniaa'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna iaitu Allah puji sahabat-sahabat yang fakir ni yang kadang-kadang mereka ini terperangkap tertawan fi dan tak mampu nak bergerak ke mana-mana. Tetapi kadang-kadang orang yang jahil bila mana tengok sikap sahabat ni mereka menyangka bahawa sahabat itu kaya. Kerana seolah-olah rileks, tak ada minta apa-apa, tak ada mengharap apa-apa. Yahsabuhumul jahilu aghnia aminat <Sessizuk> ta'affuf. Mereka merasakan orang-orang jahil ni rasa sahabat ni kaya sebab sikap ta'affuf. Sikap tak mahu meminta-minta daripada orang ta'rifuhum bi simahum la yasaluna an-nasa ilhafa yamanadisebukan kamu akan tahu petanda-petanda orang-orang macam ni mereka ini tak suka mengharap bantuan daripada orang Allah puji mereka itu yang pertama yang kedua seseorang itu kalau nak mempunyai sifat qanaah maka dia perlu melihat ke bawah jangan melihat ke atas daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an nabi bagitahu tahu unduru ila man huwa asfalikum wala tanduru ila man huwa fawqikum likay la tazdaru ni'matallahi alaikum fa huwa ajdar an la tazdaru ni'matallahi alaikum nabi pesan kepada kita lihatlah orang yang lebih rendah situasi lebih teruk keadaannya daripada kita janganlah tengok ke atas janganlah tengok orang yang kita rasakan lebih banyak nikmat di kepada kita kerana itu akan membuatkan kita lebih menghargai nikmat yang Allah bagi kepada kita kadang-kadang kita sakit kita ada sakit yang berat. Dan kita rasa macam kita ni adalah orang yang paling sakit kat dunia ni. Dah tak ada orang lain yang diuji macam kita. Kadang-kadang kita merintih, Ya Allah kenapa kau uji aku begini? Tetapi, bila mana kita pergi ke hospital, kita tengok ramai lagi orang menderita lebih teruk daripada kita. Kadang-kadang, kita ni hidup sederhana. Taklah kaya raya, taklah terlalu banyak. Dan bila mana kita tengok Maybe sedara kita Kadang-kadang kita tengok sahabat kita Masya Allah dunia ni kaya Seronoknya Nikmatnya Kalau lah aku ada harta macam dia Nabi bagi tau Jangan tengok begitu Kalau hati kamu dah tersangkut dekat harta Jangan tengok orang yang lebih banyak harta daripada kamu Tengok orang yang lebih kurang daripada harta Kamu tengok Bersyukur Kerana kalau Allah menghendakinya Nescaya kita boleh jadi lebih teruk daripada orang yang Di bawah kita tu Tetapi Allah suruh kita tengok orang yang lebih teruk Conditionnya daripada kita supaya kita bersyukur supaya kita syukur pada Allah yang Allah tidak meletakkan kita ke dalam keadaan tersebut kita ada rm ringgit, kita bersyukur kerana kita bukanlah daripada kalangan yang berpendapatan rm ringgit. jangan kita tengok orang yang ada RM30,000 orang yang ada RM300,000 manusia ini berbeza-beza Allah takdirkan ada antara manusia yang di bekerja keras sepanjang hari pun nak dapat berperhatian pun susah ada orang sambil duduk atas katil je. Dalam satu hari boleh dapat berjuta-juta. Itu bahagiannya. Allah Allah. dah membentangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan telah menentukan setiap satu daripada rezeki tersebut. Dan yang ketiga, kalau kita nak mempunyai sifat kana'ah, perlulah membiasakan diri kita untuk memberi. Bukan menerima. Orang yang menerima... Dia akan sentiasa mengharapkan pemberian daripada orang, dan bila mana orang tu tak bagi, dia akan rasa tak cukup, dia akan rasa macam perasaan yang tak tak best. Tetapi orang yang selalu memberi, dia mahu beri apa yang ada pada diri dia sebab dia rasa apa yang Allah bagi pada dia sentiasa mencukupi. Sebab itu Nabi saw sebut yadul gulia ul khairum minnya di sufya sufla tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Iaitu tangan yang memberi itu Lebih baik daripada tangan yang menerima Kerana orang yang rasa mencukupi Mereka akan mudah untuk nak membantu Menderma dan upama Tetapi orang yang tak merasai dirinya mencukupi Walaupun dia mempunyai berpuluh-puluh ribu ringgit sekalipun Dia tetap tak akan rela duit itu dikeluarkan daripada diri dia Kerana dia rasa diri dia tak cukup Orang ni dah ada lima puluh ribu Dia nak derma sikit dia nak bantu sikit orang miskin, orang susah, susah. Sebab dia kata, aku baru ada RM50,000. Kalau aku cukupkan RM70,000, aku boleh beli al -Zar. Misalnya, bila dia dah ada RM70,000, eh sikit lagi aku kumpul. Biar RM100,000, maybe aku boleh beli perdana. Dah sampai RM100,000, eh sikit lagi aku kumpul lagi, aku nak beli, nak beli rumah. Sampai bila kita tak akan rasa duit kita tu mencukupi. Kerana itu, biasakan diri kita untuk memberi walaupun kita miskin walaupun kita sederhana walaupun kita kaya tetapi bila mana kita sentiasa biasakan diri kita memberi insya Allah Allah akan beri kita sifat kana'ah dan yang seterusnya penulis Bakar bin Abu Zaid menekankan kepada kita supaya kita mempunyai sikap zuhud zuhud ialah maksud dia apa? zuhud bermaksud kita sentiasa menahan diri orang kata kita menahan diri daripada perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada kita di akhirat gelap warak pula kita menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang memudaratkan kita di akhirat gelap ada beza antara zuhud dan warak mana yang lebih baik? zuhud atau warak? zuhud atau warak? zuhud sebab zuhud ni Benda tersebut boleh jadi harus. Boleh jadi tak berdosa pun buat kalau kita nak buat tu. Tetapi kita meninggalkan perkara tersebut kerana kita rasa perkara tersebut tidak memberi manfaat pada kita di akhirat. Misalnya sebahagian permainan, sebahagian aktiviti keduniaan kadang-kadanglah. Benda tu tak salah untuk kita buat tapi sam orang dia kata daripada aku spend benda yang mungkin tak memberi manfaat kepada aku di akhirat, baik aku spend kepada perkara-perkara yang, yang memberi pahala, memberi kebajikan kepada aku saham di akhirat nanti. Tetapi warak ni ialah kita menahan diri daripada perkara-perkara yang memudaratkan. So, kita tak cuba nak elak daripada buat perkara-perkara haram, cuba nak elak daripada buat perkara-perkara makro. Itu adalah warak. Maka definitely zuhud itu lebih baik daripada warak. Teruskan baca. diwayatkan daripada Imam Syafi'i bahawa dua kitab ijtihad bagi Allah bahawa jika manusia juga siapkan datang kepada orang yang paling berakal dan pula orang itu akan ditujukan kepada ahli sunnah. Apa sebab apa Imam Syafi'i sebut kalau orang yang zuhud ni adalah orang yang paling berakal, orang yang paling bijak, orang yang paling pandai. Of course apa yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah ni bukan secara mutlak. Tetapi Kebiasaannya orang yang zuhud dengan pengertian zuhud yang sebenar-benarnya setiap tindak tanduk mereka ni akan fikir apakah benda yang aku buat ni haram adakah apa yang aku buat ni boleh dibuat ataupun tak disentiasa berhati-hati takut terjebak dalam perkara-perkara yang haram takut terjebak dalam perkara-perkara yang syubha yang sama-sama yang dia tak tahu benda ni haram ataupun harus maka inilah sikap zuhud orang yang selalu berfikir macam tu itulah orang yang paling bijak sebagaimana yang disebut Al-Imamu Syafi'i sebab kita bijak dalam menentukan apa yang baik buat kita di dunia dan di akhirat sebaliknya orang yang tak berfikir macam tu yang tak zuhud yang tak mengambil berat tentang haral dan haram orang ni bukanlah orang yang bijak kerana dia akan mencampakkan diri dalam lembah kebinasaan kalau anak kita ni misalnya di dunia ni dari sudut ukuran dunia kalau kita tengok dia rajin belajar, dia study elok-elok, smart untuk nak score, untuk exam, kita akan kata anak kita ni pandai. Dia rajin belajar, dia pandai. Dia tahu hala tuju dia. Dia carry dia, nak jadi apa, dah apa. Begitu juga dengan akhirat. Orang yang pandai, ialah orang yang tahu hala tuju dia ke mana, di akhirat nanti. Dan di mana dia nak letakkan tempat dia di akhirat nanti. Adakah dia mahu letakkan tempat dia di syurga? Adakah dia mau letak di tingkat tertinggi syurga? Adakah dia mau letakkan tempat di neraka? Adakah dia mau masuk neraka dulu kemudian baru ke syurga? Itu pilihan masing-masing. Bila mana ia pilihan masing-masing, kita perlu selalu muhasabah diri kita. Orang yang selalu muhasabah adalah orang yang paling bijak kerana dia sentiasa berfikir di mana salah silap dia untuk dibaiki. Tetapi kenapa saya kata kalam yang oh, Syafi'i ini bukan mutlak begitu? Kerana jika orang tu memahami zuhud ni dalam dengan pengertian yang salah, maka dia tak akan jadi bijak Dia akan jadi stupid Sebab kadang-kadang orang fikir zuhud ni apa Zuhud ni eh Kalau di jalan baju mesti koyak Ataupun kalau di jalan Dalam keadaan yang Lebih Lebih Bila jalan pegang tasbih ke apa Muka sememih Bila bila orang tanya apa-apa Assalamualaikum -apa, Waalaikumsalam tak, Macam tak nak, tak nak bercakap je Jago suara pun tak apa-apa nak kuat Aisyah radiyallahu anha Satu hari Pernah nampak orang-orang macam ni Bila dia nampak berapa orang ni Jalan dalam kodohan yang Lebih Macam Selur Semacam ni kan. Dia kata A -a Apa hal ni Siapa dia orang ni Macam aa, Dia Macam tak belajar taekwondo Macam sehazim kita kat belakang aa, Bila mana Dia orang kata Dia orang ni Orang-orang yang zuhud Orang ubat yang orang yang rajin ibadah ni semua Dia pun panggil Dia kata tahu Kenalkah kamu tentang Umar bin Al-Khattab? Of course Semua orang kenal Umar Sesungguhnya Umar ni Jauh lebih bertakwa kepada Allah Jauh lebih takut kepada Allah daripada kalian Tetapi Umar Bila berjalan Gagah Sampai syaitan pun lari daripada dia Orang pun takut tengok dia Bila mana Umar bercakap Suara dia lantang jelas orang dengar dan bila mana Umar pukul sakit ah ha, bila zuhud ni kalau kalau orang tolak pun ha, tak apalah kita pukul pukullah pukul lah seles-seles segala-galanya lembik ataupun nampak macam pelik ah ha. ha, itu bukan zuhud yang mana yang dimaksudkan dalam syarak ini satu definisi yang perlu dibetulkan kalau kita tengok para-para sahabat Ramai daripada para-para ulama' juga Mereka yang Orang yang paling zuhud Orang yang paling menjaga agama Orang yang paling warak Tetapi Tidak bererti Misalnya penampilan diorang ni cumpan camping Mesti kena pakai-pakaian berjahit Ibn Abbas Radiyallahu anhu Semua kenal Ibn Abbas Siapa Ibn Abbas? sahabat Nabi terjemahan al-Quran yang disebut sebagai pena dakwat kepada ummah disebabkan hebatnya ilmu ilmu tafsir yang beliau ada dengan kehebatan beliau sebagai seorang sahabat satu hari ketika dia berjumpa nak berdiskusi dengan khawarij sebelum perang nahrawan berlaku dia nak cuba nak nak dialog dengan dia orang nak betulkan kefahaman dia orang jadi bila mana dia orang panggil semua-semua khawarij ni... So khawarij ni memang... Nampak dari luar... Masya Allah lah... Sampai ke ibnu Abbas... Bila tengok dia orang... Ada tanda-tanda dia orang solat... Nampak macam... Muka wara-wara Semua baik-baik... Dia kata masya Allah... Dia orang ni macam apa yang Nabi sebut... Dari segi luar lah... Nampak begitu... Tetapi orang khawarij ni... Dia tengok Ibn Abbas... Dia kata... Bukankah kamu... Sedara kerabat kepada Nabi SAW... Ibn Abbas kata... Ya so, apa hal kau pakai baju macam ni sebab ibnu Abbas datang nak berdialog dengan dia orang, disebutkan dia memakai pakaian berharga beribu dirham pakaian cantik pakaian yang kemas berapa ribu dirham harga dia maksudnya, cantik lah eh? baju kemas jadi, apa yang Khawarajin nampak dia tengok baju tu dulu dia tengok penampilan luar tu dulu oh, dia tengok ini bukan orang yang macam zuhud, takkanlah sahabat nak pakai baju mahal-mahal macam ni tapi Ibnu Abbas bila mana dia orang cakap mesti tu kat dia Ibnu Abbas bagi tahu kamu percaya akan al-Quran ya Quran sebut qul man harrama zinata Allah allati akhraj li'ibadihi wat-tayyibati minar-rizq katakanlah siapa lagi yang mampu nak mengharamkan apa yang Allah telah halalkan kepada kamu yang berupa perhiasan-perhiasan yang baik Tak ada masalah orang tu nak pakai pakaian semat, pakaian lawa Wangi-wangi ke Selagi mana dia menutup Aurat Dia menjaga hati dia Daripada syuhrah Daripada perasaan ujub Dan umpamanya Kerana Islam menggalakkan kekemasan Islam menggalakkan kecantikan Inna Allah taibun La yakbalu illa taibah Sungguhnya Allah itu Bagus, baik Dan menyukai perkara-perkara Yang bagus dan baik juga Itu zuhud Bukan zuhud Yang Kita sebut Tadi Baik, teruskan dari Muhammad bin Al-Hassan Al-Shaibani, Bapak Sabri bin 1189, ia telah berkata oleh Allah. Dibatakan kepada dia, tidakkah anda ingin menulis buku dan masalah sebut? Dia menjawab, aku telah menulis buku mengenai jawab ini. Injurani. Maksudnya, orang yang sebut adalah orang yang menjawab perkara syubhat yang matuh dalam muhimat. Demikian juga dalam seluruh makmalan dan kodasi. Muhammad bin Al-Hassan Al-Shaibani adalah salah seorang daripada murid Abu Hanifah yang berasal daripada Iraq seorang ulama besar dalam Mazhab Hanafi dan beliau menggantikan jawatan qadi selepas daripada Abu Yusuf al-qadi sahabat dia dia selepas Abu Yusuf mati dia pun mengambil jawatan tersebut sebagai qadi di sana dia mengatakan bahawa bila mana orang melihat dia mengarang kitab al-buyur, kitab jual beli so orang kata kenapa kamu tak karang kitab al-zuhud tentang zuhud-zuhud, tentang benda-benda ni Dia kata buyuh ni Kitab tentang jual beli ni Inilah sebahagian daripada kitab zuhud Sebab bila mana orang tersebut belajar Tentang hukum hakam jual beli Dapat menjaga harta dia daripada terjebak Perkara-perkara yang haram Itulah kezuhudan. Orang yang mampu nak jaga diri Dia terjebak kepada perkara yang haram, syubhak dan umpamanya Itulah zuhud Dan ini sebagaimana yang disebut oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bila dia melihat kepada beberapa orang tabiin dia kata aku melihat kaum punya solat ni solat yang paling panjang sekali aku pernah tengok rajinlah solat orang ni pula banyak berjihad banyak berperang fi sabilillah tetapi kamu tahu tak kenapa walaupun begitu kamu tak akan dapat menandingi sahabat pahala sahabat kerana ibnu mas'ud bagi tahu sebab sahabat ni di lain dia orang yang zuhud akan dunia Jagakan keduniaan dia Berhati-hati Dan orang yang sangat mengharapkan kepada akhirat Kita lain Apa yang kita buat jarang kita mengharapkan kepada akhirat Kita, kita nak keduniaan Kalau kita nak buat satu derma sedekah ke infak ke Kadang-kadang satu badan company tu Disebabkan bukan kerana Allah Bukan kerana mengharapkan apa yang Allah ada tapi kerana nak mengelakkan daripada potongan cukai Ataupun kerana dia nak orang nampak dia sebagai seorang yang pemurah. Jadi perkara-perkara begini berbeza dengan mana yang para sahabat yang sanggup mengorbankan segala harta benda semata-mata untuk agama, semata-mata untuk Allah. Dan Al-Hassanul Basri, rahimahullah, dia bagi tahu orang yang faqih. Ha, orang yang faqih, yang sebenar-benar faqih. Faqih ni, dia bagi dia, dia kata bukan sekadar orang yang hebat, mahir dalam ilmu-ilmu fiqh, ilmu-ilmu agama ni. Tak. Tapi dia kata orang yang faqih ialah orang yang zuhud dalam keduniaan, orang yang betul-betul kejar akhirat, orang yang celik agama dan orang yang ibadah disintiasa berterusan. Empat ciri ni, kalau ada pada orang itu, barulah dia layak digelar sebagai faqih. Kalau tak, kita pandai saja. Tetapi kita tak ada sifat zuhud, kita tak ada akhlak, kita tak ada ibadah. Ibadah kita sikit, itu bukanlah faqih yang sebenar. Kerana dia mungkin faham tentang ilmu, tetapi dia tidak faham bagaimana nak menggunakan ilmu tersebut kepada perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada dia. Teruskan. Wajib atasnya untuk hidup secara wajah yang tidak terkira di mana ia boleh jadi dan apa yang menjadi tanggungannya. Setiap kali kami datangi tempat-tempat dan terenda, butuh kami. Wahai Allah, Amin. Hs. Yang pada tanggal 17 suhijat 17 adalah seorang yang minimalis dalam masalah ini. Aku telah menyaksikan, aku mengetahui jenis mata uang dia berbicara balik datang dari suatu negeri yang membawa pelajaran lebih luas lagi. Aku menginginkan jabatan maka aku tahu pada tetapi aku tidak akan mempertaruhkan dunia akhir. Dan aku tidak akan menolakkan. Syekh Bakar Abu Zaid dimenceritakan tentang seorang tokoh ulama' yang disegani. Syekh Muhammad bin Al-Amin al-Syangqiti. Orang-orang yang mungkin veteran-veteran veteran kita dulu mungkin kenal. Syekh Muhammad bin Al-Amin al-Syangqiti adalah seorang syekh yang bersalah guru kepada Syekh al-Taimin, guru kepada ulama-ulama besar pada zaman dulu. Penulis kepada kitab Adwaul Bayan yang mana kalau kita baca kitab-kitab Adwa, kita kitab penulisan Syekh Amin Syekh kita kita akan tengok masya-Allah dia ni genius. Orang yang dia boleh petik al-Quran tu mencincin-cincin tu je nak ambil daripada mana dia mau. Bila mana dia berhujah dengan orang, Quran ni, Quran ni, ayat ni, ayat ini. Senang. Kitab Adwaul Bayan antara kitab yang wajib untuk kita baca. Memperlihatkan tentang kebijaksanaan, kedalaman ilmu beliau dalam bidang tafsir Syekh Muhammad al-Syangqiti didatang daripada satu tempat Syangqit iaitu di Mauritania Mauritania ni adalah satu negara yang terkenal sebagai orang-orang ni hebat bak-bak ingat ni bak, bak hafalan ni, masya Allah super jauh beza bandingan kita kalau kita tengok kat masyarakat kita ni berapa peratus, berapa ramai orang yang hafal Quran dalam society kita Bapa kerak kan Mungkin 1% peratus, Mungkin tak sampai pun 1% peratus orang yang hafal Quran Even orang yang kita hantar Pergi hafal Quran tu pun At the end tak ingat Al-Quran juga Berapa ramai Daripada mungkin orang yang hantar kat sekolah tu 1000 orang Student tafiz yang ada kat sekolah tu Mungkin 10 orang ni yang betul-betul pegang Al-Quran Yang betul-betul ingat Tetapi di Syangkit, Mauritania Macam mana yang dibagit di, di, di, di oleh sahabat saya yang juga Daripada sana dulu masa belajar Orang, orang Mauritania ni Level dia Level masyarakat hafal Quran Maksudnya itu low level lah Orang yang hafal Quran ni Macam biasa Tak ada apa-apa Sebab semua hafal Perempuan hafal Lelaki hafal Budak-budak Daripada budak-budak semua hafal Itu lumrah rutin Daripada kecil Itu didikkan dia Umur 9 tahun Dah start hafal hadis, Hafal muatta Hafal sunan Kepala dia orang ni Dah biasa menghafal Sampaikan sebahagian masyarakat-masyarakat kami dulu Orang kata dia ni telan buku. Maksudnya dia bukan hafal hadis je. Dia hafal syarah kepada hadis. Contohnya wallahu alam pernah dikhabarkan orang kata syekh ni hafal fatul Bari. Itu rasa dia benar. Hafal fatul Bari. Kalau hafal hadis sahih Bukhari itu boleh percaya. Hafal fatul Bari. Tapi dia orang kata kat sana dah macam hafal kitab-kitab ni biasa. Hafal tafsir lu kathir. Kita kena apa? Tafsir Nukati Nak kena hafal Kalau hafal Quran Tak boleh juga Tapi Bagi di benda tu Normal Sebab tu kita tengok Ulama-ulama Syangqit Bila mana Dia, dia Mengulas satu isu tu Masya Allah Macam seolah-olah Buku ni ada kat sini Ada kat sini Dia berkata Pak-pak-pak-pak Tengok Syekh Muhammad Alamin Syangqiti Siapa kenal Tengok Syekh Muhammad Mukhtar Syangqiti Yang mengajar Fiqh Di Masjidin Nabawi Salah seorang Hai'ah Ulama besar anggota ulama besar di Arab Saudi. Kita tengok lagi misalnya Sheikh Dudu. Boleh tengok kat YouTube klip-klip dia. Seolah-olah bila dia bercakap tu Quran sini, hadis sini, syair sini, kalam ulama sini, macam macam dia pilih pilih Itu Allah bagi kelebihan memori. Tapi kena usaha. Bukan yang benda tu sebab dia orang Mauritania orang Syarqiti dia tidak pandai, tidak. Tapi sebab itu lumrah apa benda yang dia dah usaha daripada kecil. Jadi dia nak bagi tahu Sheikh Amin Al-Sarqiti ni datang daripada Syarqi datang ke Mekah, di sana dia menetap di sana sampai dia mengajar di Universiti Madinah dan menjadi tenaga pengajar di Masjid Nabawi, diangkat sebagai uh, ulama besar di sana. Syisharq ni, bagi tu orang kalau tengok Syisharq Muhammad Amin Al-Syarqiti ni tak nampak dia macam ulama. Tak nampak. Sebab kita kalau imagine kalau ulama ni macam mana? Pakai serban kemas, pakai jubah kemas, jalan ke, letak selepang, whateverlah. Tetapi Syekh Amin Syarqiti ni dia orang bagi tahu sampaikan Sheikh Ul pun cerita Syekh Syarqiti ni dia bagi tahu kalaulah aku nak gunakan ilmu yang aku ada ni untuk mengejar jawatan nescaya kau akan dapat aku tahu jalan dia maksudnya dia bukan nak benda-benda tu dia belajar ilmu ni cuma bukan untuk nak jawatan dia kata kalaulah aku nak nak, nak apa je boleh dapat tempat dia ilmu yang dia ada tu orang respect dia orang hormat dia pengaruh dia ada tapi dia tak mau benda tu Seorang murid kepada Syekh Uthaymin Dan juga Syekh Syangkiti At the same time uh, Nama dia tak silap Syekh Walid Az-Zubairi Dia tahu satu hari Ketika kami belajar Dulu di Riak Syekh Muhammad Amin Syangkiti Guru yang nak Ngajar kat situ Dia kata Bila mana guru kami Syekh Syangkiti masuk tu Kita orang tengok dia What? Biar benar no, ni Ulama' yang orang duk sebut-sebut Tak nampak penampilan Ulama' itu Sebab apa? Dia datang serban macam Badawi baju dia jenis yang Cik Amin ni kebetulan dia jenis yang tak suka nak mementingkan sangat penampilan apa yang mudah bagi dia ala kadar je dia pakai macam tu so orang nampak ni lebih pada dia ni orang Arab Badawi ke apa ni dengan gelap-gelapnya dengan jalan tak nampak macam gahnya dia kata kami tengok ini takkanlah Cik Syamkiti yang famous tu tak nampak langsung rupa-rupa macam orang hebat tapi dia kata tiba-tiba dia terfikir bukankah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di seorang ulama besar ketika itu juga pernah duduk belajar dengan Syekh Amin Syarqiti bukankah fulan fulan fulan fulan ulama-ulama besar yang yang hidup pada zaman dia semua pernah belajar dengan Syekh Syarqiti takkanlah dia ni tak hebat bila mana Syekh Syarqiti mengajar orang kata jangan don't judge book by its cover bila mana dia mengajar Masya Allah dia kata Macam permata Yang penuh dengan fawaid Penuh dengan faedah-faedah yang ber, ber, berharga Sampaikan kami mengambil faedah yang banyak Daripada kata-kata dia Daripada akhlak dia Daripada pertuturan dia Daripada ilmu yang dia ada Masya Allah Itu kelebihan Syekh Muhammad Amin Al-Shabqiti Tapi bukan bermakna Kita semua Kena selekih macam tu Kena berpemalaman macam tu Itu preference masing-masing ada sebahagian ulama yang dia tak, dia tak penting tak penampilan dia sangat. Biarlah apa orang nak kata-katalah. Macam Abu Daud. Abu Daud As-Sijistani yang mengarang kitab Sunan, dia pakai dia pakai baju dia, dia jahit sengaja, jahit dengan sebelah baju dia besar. Orang nak apa pasal baju lengan sebelah besar? Sebab dia kata aku nak letak buku dalam ni. Masa so, aku pegang senang nak jalan. Biarlah orang nak kata buruk ke hodoh ke apa dia jenis tak kisah. Sam ulama tak Sebagai ulama kemas. Imam Malik, bila nak mengajar orang mandi, dia bersihkan diri, disikat jangguk, dia dipakai wangi-wangi. Al-Imam An-Nasai Rahimahullah pun mencentuh juga. Orang yang agak menjaga penampilan. So, penampilan ni, preference. Ada ulama yang Allah bagi di kekayaan. Ada juga ulama yang Allah tak bagi di kekayaan duniawi. Al-Layf bin Sa'id. Dan Shu'bah bin Al Hajjaj. Dua ulama besar dalam bidang hadis. Al-Layf, siapa tak kenal Al-Layf? Ali bin Sa'ad, dia antara ulama' hadis fiqh yang besar pada zaman dia dan pada the same time, Allah bagi dia kekayaan. Dia ada kereta banyak. sampai kan pernah sekali diukur dia punya, dia diukur nilai baju dia, dia punya cincin yang dia pakai, penampilan dia tu. Diukur, dia orang kata, semahal 18 ribu hingga ke 20 ribu dirham, harga dia. Maksudnya, branded lah. Memang, kaya. Tapi Syu'bah bin Al-Hajjaj, seorang ulama besar juga, ulama besar. Sebaliknya juga. Walaupun dia hebat dalam bidang hadis, dia orang semua kenal Syu'bah bin Al-Hajjaj, tetapi bila mana orang kukuk tengok dia punya barang-barang tak tak sampai kepada 18 dirham hingga ke 20 dirham. Betapa miskinnya dia. Dialah yang mengatakan man bal hadith aflas. Syu'bah yang kata Siapa yang belajar hadis ni akan miskin Sebab duduk spend duit dia banyak sangat untuk belajar Leif pun spend juga Sebab Leif bin Sa'ad walaupun dia kaya Tapi orang kenal dia sebagai ulama' yang rajin bersedekah Ulama' yang rajin bagi infak pada perkara yang baik Tetapi berbeza So bukanlah berarti yang yang yang penampilan sedemikian tak bagus Penampilan sedemikian tak bagus Dia berbeza antara manusia preference keutamaan antara seorang dan seorang yang lain Kerana keutamaan yang lebih penting daripada itu ialah ilmu dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di sisi Allah itu orang yang di, yang paling mulia ialah orang yang bertakwa Kerana itu Allah sebut lagi dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut hadis Abu Hurairah, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Nabi bagitahu dalam hadis sahih Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu tidak melihat kepada jis jasad kamu tetapi Allah lihat pada hati kamu dan lihat pada amal kita amalan kita itu yang penting di sisi Allah berbeza dengan kita masyarakat kita kebanyakan hari ini kita melihat kepada suwarikum wa ila ajzamikum tengok kepada rupa tengok kepada penampilan verse ilmu takwa amalan tu belakang kira yang tu tak cesa tetapi yang penting, kita nak kata dia ni ulamak, mesti dia kena rupa ulama Nak tengok dia ni baik, mesti kena rupa dia kena baik. Kalau orang tu nampak macam rok sikit, roka sikit, dah mula kita sangka buruk ni. Ni mesti tak solat ni. Padahal kadang-kadang kita tak tahu di malam hari dia berdoa tu, Allah terima doa dia. Mungkin dia bangun malam, kita tak tahu. Sebab itu bukanlah pengukur dia. Tetapi masyarakat kita, jenis yang suka, jaj daripada luar. Yang mana kita rasa dia begitu, begitulah. Ini muka orang soleh sikit. Oh ni nampak kadang-kadang berjanggut, kadang-kadang berpakaian jubah. Ramai daripada sah sahabat kita gitu. Kalau kita tengok penampilan, Masya Allah. Tapi bila mana dia berbicara, Allah, lidah dia, mengalahkan ular, mengalahkan pedang. Kadang-kadang kita tengok, oh kalau orang tengok ni semua orang puji nak buat menantu. Tapi, di sebaliknya, amalnya, lisannya, Allah tahu, dia tidak sedemikian rupa teruskan. Untuk dijaga sendiri dengan tindakan ini. baik dan kita yang teruji seperti mendambakan ketenangan di bawah Allah Subhanahu Fokus pada tujuan yang ada mahu tempati. Serta jauahkan diri dari hal-hal yang keseberangan dengannya. Baik. Kat sini Syekh Bakar nak bagi tahu bahawa sebagai seorang penuntut ilmu juga kita perlu sentiasa bersikap dengan sesuatu yang menjaga kita punya karakter, kita punya attitude jangan sebarangan maksudnya kalaulah kita bergelar talibul ilmu kita belajar ilmu agama janganlah kita lo'lak sangat janganlah kita terlalu huha-huha sangat lago-lago sangat sampaikan kadang-kadang perkara tersebut boleh mematikan hati kita teruskan lagi Dari Ibn Sibir, Bapak Sabi, Jawa Ibn Allah. Ia berkata, mereka mempelajari bahan-bahan sebagai mananya mereka mempelajari. Dari Raja Ibn Allah, Bapak Allah. Bahawa Ibn Dukat itu adalah seorang yang berkata, kita kan hadir kemarin dan jangkala menciptakan itu dari orang yang mahasiswa. Kedua niwanya ini dilansi oleh Tatiwak. Dan jika ibu kata-kata, ia berkata wajib atas mencari hadit untuk menjauhi sendiruan, bersih-sihak, bersikap memalukan di dalam majlis dengan teman dia, tertawa dan berapa, banyak berpulau dan bercanda. Alam demikian hanya boleh dilakukan sesekali saja dan poskilah sedikit dan tidak keluar dari batasan etika dan cara macam ini. Kalau bercanda dan baca yang dan terus meneruskan kemalangan, maka itu adalah kecil terlalu banyak percaya akan burukkan dibawah dan menghilangkan kasih saya Ibn Sirin Rahimahullah tahu kat kita tentang kita mempelajari adab talibul ilm yang mana kita tengah belajar sekarang ni lah Ibn Sirin kata kanu yata'allamun al-huda kama yata'allamun al sesungguhnya para ulama' sebelum kami ni dulu belajar tentang adab sikap-sikap penuntut ilmu ini sama sebagaimana mereka menuntut ilmu Macam hari ni Kita tengok berbeza Orang ramai nak belajar ilmu Tetapi tak ramai Tak ramai yang gemar nak mempelajari adab Sikap Apa yang perlu ada Attitude sebagai parli bulim Sebagai seorang penuntut ilmu Sebab itu hari ni Bila mana kita rasa kita dah pandai Sesuatu isu tu Kita dah mula tahu sikit tentang Satu-satu perbahasan tentang dalil Dan itu dan ini kita sampai ke tahap Tak ada adab Kadang-kadang Dengan guru kita sendiri Kita sanggup berlaku biadab Kerana kita rasa Dalam bab tu Kita lebih pandai daripada dia Kita lebih cerdik daripada dia Kita ada hujah yang lebih daripada dia Kita tak belajar tentang Adab talibul ilm Ini yang menyebabkan Banyak musibah-musibah Yang berlaku Di kalangan penuntut ilmu hari ini, Di kalangan ilmuan Daripada kalangan agamawan Di kalangan asatidah sendiri-sendiri pun Terlibat dalam macam-macam sebab kita tak mau terbahas ah. kita tak mau belajar tentang adab itu yang ulama dulu bagi tahu kami belajar adab 30 tahun dan kemudian baru kami belajar ilmu 20 tahun begitu juga murid Ibn Imam Malik dia bagi tahu kami belajar daripada Imam Malik adab dia akhlak dia lebih daripada kami belajar daripada Imam Malik dalam bidang hadis orang yang tahu adab talibul ilm dia akan smart dia tidak tergesa-gesa bilamana tentang satu isu tu dia tidak Kan kadang, kadang orang ni, ilmu pandai. Dia nak cakap tentang satu perkara isu yang maybe menjadi khilaf perbahasan di kalangan ulama. Tetapi dia buat something perkara yang disepakati akan haramnya. Kita nak mengulas tentang ini haram ke, ini bukan haram. Tetapi kita buat yang confirm-confirm benda tu haram. Kita start labeling orang. Kita start memperendahkan orang. Kita start me, me, mencerci orang, mencerca orang bergaduh dengan orang menyeru kepada permusuhan sedangkan dah jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu la tadabaru wa tahasadu wa la tadab wa janganlah kalian saling ataupun saling berhasad dengki janganlah kalian saling berpaling antara satu sama yang lain bergaduh dengan orang yang lain janganlah kalian saling membangkitkan kemarahan antara satu sama lain Nabi SAW alaihi wasallam begitu kafa bil mar'i ithman ay muslim. Cukuplah bagi seorang itu akan dosa jika dia sanggup nak mencemuh memperendah-rendahkan saudara seagama dia. Itu bezanya. Kita bila mana kita rasa diri kita pandai tapi kita tak ada adab, ketika itulah ternampak sifat-sifat benda yang tidak baik. Mungkin betul kita pandai, mungkin apa yang kita cakap tu betul. Tetapi mudarat yang kita bawa tu kadang-kadang lebih besar. Kita membawa kepada perpecahan sama ikhwah Kita membawa sampai ke tahap mengambil hak-hak seorang saudara kita sebagai seorang Muslim itu banyak yang kita, kita abaikan. Orang yang ada talib alil kadang-kadang tak semestinya ditahu akan satu perkara tu perlu bercakap. Kalaulah dicakap tentang perkara tersebut boleh membawa mudarat yang lebih besar. Lebih baik dia diam, lebih baik ditunggu, kerana tak semestinya benda itu sesuai untuk diucapkan pada masa-masa tertentu. Orang yang ada talibul ilm, yang belajar tentang talibul ilm, dia akan lebih berhati-hati, dia akan lebih cermat, dia akan lebih bijak, dan itulah apa yang kita belajar hari ini, apa yang kita belajar setiap hari Rabu ini, untuk kita nak betulkan attitude kita, sikap kita nak betulkan benda-benda itu sebelum kita jadi pandai apa guna kita jadi pandai kita faham kita hebat dalam bidang hadis kita faham dalam bidang fiqih kita faham dalam bidang akidah sekalipun tetapi kalau kita tak ada adab kita tak ada akhlak attitude selama mila apa kita punya mesej dan dakwah itu tak akan dapat disampaikan dengan tahap yang baik tetapi kita tengok Nabi SAW terkadang dia mampu berdakwah orang dengan akhlak dia terkadang dia mampu dakwah kepada orang dengan sikap dan dengan ilmu yang dia ada Kadang-kadang orang tu beriman sebelum nabi bagi tahu dia. Nabi ajar kepada tiada tuhan melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah. Dan orang itu tengok sikap nabi, dia kata, orang yang macam ni mesti orang yang benar, orang yang tak tipu. Kita nak ada sifat-sifat adab talibul ilm sebagaimana kita menuntut ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita ada sikap-sikap itu insya-Allah kita akan berjaya dan kita akan lebih terpelihara. Janganlah jadi orang yang nak menyeru orang kepada sunnah Tetapi hakikatnya kita telah meninggalkan sebahagian besar daripada sunnah yang lain Yang kadang-kadang lebih utama daripada apa sunnah yang kita nak seru tersebut Wallahu ta'ala alam InsyaAllah kita sambung lagi pada sesi yang akan datang Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina Wa alhamdulillahi Ya yes, Apa, tergelar um, itu buat satu bencana dan terlepas terpandirkan pergerakan. Entah macam apa. Jadi buat apa? tu ingin nak bermotivasi jalan-jalan itu. orang lain macam ini macam umlah, itu, kan. yep. Baik. Basically sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim manusia hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu innama al a'malu bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawaa Nabi bagitau setiap amalan kita itu berdasarkan kepada niat kita dan setiap orang itu amalan dia dikira mengikut apa yang diniatkan Orang-orang misal kata kita tengok tadi contoh yang dibawa tentang kalau kita pergi umrah kadang-kadang kita bagitau pada orang dengan niat kita nak galakkan orang tu buat umrah maka niat kita kat situ ok kita tak ada perasaan riak lebih benda ni benda yang memang ada di borderline kita memang susah nak kontrol benda ni kadang-kadang niat kita baik tapi syaitan dia tak akan biarkan kita ada niat yang baik tu mudah-mudah jadi kena hati-hati dalam bina benda ni sebab dia membabitkan benda-benda hati ni amal kita baik non problem, kita buat ibadah, kita nak buat solat, kita nak buat umrah, kita nak buat semua ni sadaqah, umrah, baik tu tak ada masalah dari segi luaran, tetapi dari segi dalaman, Allah yang tahu, dan bila mana membabitkan hati, benda ni perlu jaga betul-betul sebab amalan tersebut akan diukur berdasarkan kepada niat, kalau betul niat kita insyaAllah nak, nak, nak motivate orang nak galakkan orang, untuk nak dakwah kepada orang fabiha wa ni'mat benda tu yang sangat baik dan itu adalah nikmat nikmat perkara tetapi at the same time kita kena berhati-hati supaya syaitan tak tewaskan kita dalam perkara tersebut. Kerana syaitan mudah untuk nak bangkitkan perasaan ujub, tak takjub kepada diri kita, riak, perasaan angkuh dan umpamanya. So kita pastikan benda tu sebut selamat daripada kita. Dan kalau semat insya-Allah. Ada orang memang purpose dia, dia nak bagi tahu kat orang. Yes, aku dah mampu nak pergi umrah misalnya. Tengoklah ini aku beribadat depan depan Kaabah umpamanya. Jadi so, kalau orang tu ada perasaan niat sedemikian, maka dia akan dihisap oleh Allah berdasarkan kepada niat yang dilakukan. Sebab itulah kadang-kadang orang yang mengaji Al Quran ada yang boleh masuk syurga, ada yang boleh masuk neraka. Dalam hadis Muslim, hadis Abu Hurairah diakui Muslim, bila mana antara tiga golongan orang yang pertama dihadapkan di hadapan Allah di hadapan Allah Kelab, salah seorang daripada dia, bila mana Allah tanya apa yang kamu buat di dunia, dia kata aku mengaji Al Quran kerana mu ya Allah. Tapi Allah kata, Kadzabt. Kamu dusta. Tetapi kamu mengaji Quran, sebab kamu nak orang puji, kamu ni karib, kamu ni suara sedap, kamu ni baca memang mantap. Kerana niat itu, Allah campakkan di dalam neraka. Walhal ni mengaji Al-Quran. Orang yang ngaji hati dia betul, itu akan jadi pahala besar buat dia. Tetapi kadang-kadang kita belajar ilmu, Yaitu yang tu yang saham ulama' dia kata bahaya juga kadang-kadang kalau kita belajar ilmu-ilmu tarannum ni. Bukan masalah apa, masalah dia Sebab kita menyanyi tu Sedap, memang purposely Kita nak perdengar kepada orang Dan kita Nak seronok bila mana orang Panggil kita karib Lagi-lagi kita bila bertanding Orang kata kita juara, orang kata kita hebat Suara sedap oh Ini cubaan hati yang paling berat So benda-benda macam ni, hati ni memang benda yang Paling susah dan paling Musibah untuk nak kita jaga Kalau kita jaga, insya Allah kita akan selamat. Ya. kalau azan tu syariat. jadi kita buat benda, menahirkan sesuatu benda bagi kita kepada Islam. Bayar zakat ni perlu dilahirkan ke atau kita bayar zakat sistem. Zakat wajib bayar zakat. ni adalah something benda yang kita nak bayar proses tu ataupun sebab kita ada kita ada badan zakat, kita ada pentadbiran zakat dan semua orang tahu tentang perkara tersebut. Dan bila mana zakat ni adalah benda yang wajib, sama ada kita nak zahirkan ataupun tak, sebab dia berbeza dengan sedekah. tetau sedekah yang sunat ni. Sebab zakat ni, benda yang mesti semua orang kena bagi. Even kalau kita bagi zakat pun, orang tak heran sangat. Sebab semua orang kena bagi, sebagai orang Islam. Tetapi sedekah yang berdiam-diam ni, ini benda ekstra. Tak semua orang yang, yang boleh bersedekah macam tu. Melainkan orang tu dia ada hati yang mulia, dia ada sikap hati yang baik. Surat so, sedekah yang ekstra ni, Yang perlu lebih berjaga-jaga supaya orang tak tengok. Tetapi kalaulah kita ada niat, intent kita untuk nak pamerkan syiar tu, nak tunjukkan bahawa Islam ni ada syiar kita sendiri. Benda ni ada benda yang boleh dipertimbangkan. Sebab Islami Allah bagi kemuliaan, yang mana kita jangan aa, macam semua benda kita toleransi sampai kan Islam itu tenggelam. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu dalam hadis uh, Ali atau Abi Hurairah Nabi kata la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam fa idha laqitumuhum fi tariqin fatarruhum ila Nabi bagi tahu janganlah start bagi salam dulu kepada Yahudi dan Nasrani. Bukan tak boleh sebut kata yang baik tak tapi sebab salam ni dia bagi tahu antaranya lafaz welcome yang special untuk orang Islam. So jangan mudah-mudah kita macam start bagi salam pada orang kafir untuk nak seolah olah nampak macam diorang ni lagi hebat daripada kita. Dan Nabi bagi tahu fa iza fi tariq. Kalaulah kamu jumpa mereka ini, iaitu yang para ulama sebut orang-orang khususnya orang kafir yang menentang Islam, yang ada permusuhan terhadap orang Islam, fatturuhum ila adyaqi. Desaklah disampaikan tepi jalan. Maksudnya Jangan biarkan orang-orang yang musyrik ni yang yang melawan Islam ni, seselama je jalan tengah-tengah jalan tolak-tolak orang-orang Islam lagi. No. Sebagai orang Islam kita ada izzah, kita ada kemuliaan, kita juga ada gah yang perlu kita jaga. Nak bertoleransi itu ada batas. Jangan sampai dia mengorbankan syiar agama Islam yang wajib untuk dia macam azan. Kalau ada orang non-Islam yang mempertikaikan azan suruh dipadamkan azan ketika itu kita cakap no toleransi kita kat situ ada batas dia sebab kita tempat orang Islam lainlah kita bukan country yang majoritinya umat Islam begitulah wallahu a'lam maksudnya maksud saya apa the position kita untuk kena berhubung dengan dengan aa, dengan orang kerana berbeza cara berhubung kita dengan orang yang berlainan keadaan yep. kan hmm. jadi kadang kita kena acknowledge dia orang sebagai muslim sebab semua baiklah fitrah hadis nabi tu hmm. ataupun kita kena record, kita kena ada satu kita kena buat assumptions Okey faham. Bagaimana kita berhubung dengan orang yang kita dia kita rasakan dia bukan daripada orang Islam? Sebagaimana so cara kita interaksi dengan dia? Kita tetap cara interaksi dengan mereka ini semua cara yang baik. Sama. Macam mana cara kita interaksi? Cuma orang Islam ni ada hukuk Dia ada beberapa hak-hak yang perlu kita jaga. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut khas untuk orang beriman. Antara hakul muslimin alal muslimin. Antara hak orang yang beriman kepada orang yang mukmin tu bila mana kita jumpa kita bagi salam. Itu khas untuk orang yang beriman, kita kita toleri. Wa itha laqaytahu fasallim 'alaihi wa itha tansahaka fansahu. Kalaulah mereka meminta nasihat kepada kamu, kita nasihat dengan cara yang baik, dengan jujur semua jangan sorok-sorok. Kalaulah itha marida fa'udhu. Kalaulah dia sakit, kita ziarah dia, visit dia. Dan kalaulah dia bersin, maka dia cakap alhamdulillah, kita sebut yarhamukallah. Dan kalaulah lah dia mati, kita follow jenazah. Itu antara hak-hak yang khas menjadi keutamaan untuk orang-orang Islam. Tetapi bila mana kita berjumpa dengan orang non-Muslim juga, bukan bererti kita kena zalimi dia. No. Kita tetap laksanakan dia, laksanakan hukuk dia, dia ada juga sebagai hak, sebagai orang masyarakat yang bersama, sebagai manusia, sebagai katakan jiran tetangga. Tak ada isu dekat situ. Sebab kalau kata kita, kita berjiran, kita berjiran dengan seorang yang Bukan Islam sekalipun Macam mana kita nak interaksi dengan dia? Adakah kita tak boleh nak tegur siapa dengan dia Ataupun kita nak segan-segan dengan dia? Eh, tak Tetapi mereka tetap mendapat Hak sebagai jiran yang dalam Islam Allah dah sebut Cuma Sekalaulah jiran tersebut seorang yang Muslim Maka kat situ Hak dia lebih kuat untuk nak kita jaga dia, Hak dia sebagai jiran wajib kita jaga Hak dia sebagai seorang Muslim Kita kena jaga tapi kalaulah jiran kita itu Muslim dan ada kaum kerabat, maksudnya sedara mara kita, maka hak kat situ lebih kuat untuk nak kita jaga. Kita perlu jaga hak dia sebagai jiran, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang sedara mara. Maka ketika itu sama je. Cuma dalam keutamaan setan-setan pihak, kita utamakan yang Muslim. Tetapi jangan faham bahawa Orang yang bukan Islam ni, kita kena bermuamalah dia dengan cara yang kurang elok, dengan cara yang tak baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila mana berhadapan dengan orang-orang bukan Islam ketika nak berdakwah. Adakah Nabi ada tunjukkan diskriminasi atau tidak? No, sama. Bila mana orang yang datang, Nabi senyum, Nabi welcome, Nabi ajar dia dengan perkara yang sebaik. Jiran dia sendiri pun buang macam-macam kat rumah Nabi, buang duri, buang perut, buang isi macam-macam dalam rumah Nabi. Nabi tak ada balas Sebab Nabi tahu Hak dia sebagai jiran Wajib kita kena Jaga Walaupun Apa sekalipun agama dia Begitu juga Hak seseorang tu sebagai agama Ya Allah bagitahu Inna ja Sesungguhnya Allah jadikan manusia ini Pelbagai bangsa Pelbagai jenis lah Untuk kita saling kenal-berkenalan Maka kalau jiran itu Islam ni agama yang Kafa'ah Agama yang pandai balas budi. Apatah lagi kalau orang tersebut, walaupun dia bukan Islam, dibuat baik pada kita, dia deserve untuk nak kita balas perbuatan dia dengan something yang lebih baik. Allah SWT, Quran, idfa' billatihi ahsan. Balaslah seseorang itu, berikan dia di something yang lebih baik daripada apa yang pernah dibuat pada kita. Dengan itu, dengan akhlak yang sebegitulah, kadang-kadang kita boleh berdakwah kepada dia. Hari ini, tak semestinya kita nak berdakwah kepada non-Muslim, kita perlukan ilmu yang tinggi. Biarlah orang-orang yang ada specialise dalam bidang perbandingan agama. Ini dia akan pergi ke tempat-tempat yang lebih dalam. Dia akan berdialog, dia akan dan sebagainya. Tetapi hari ini kita sebagai umat Islam, kita boleh berdakwah kepada masyarakat kita dengan akhlak yang kita ada sebenarnya. Tapi malang sekali, bila mana umat Islam hari ini hilang akhlak, maka umat bukan Islam tak dapat nak recognize lagi. Begini ke akhlak sebagai seorang Islam? Orang Islam lah yang banyak mencuri hari ni. Orang Islam lah yang banyak, banyak isat dadah ke apa dekat negara kita ni. Orang Islam lah banyak terlibat jenayah itu, jenayah ini macam-macam pecah rumah, bunuh dan umpamanya. Macam mana kita nak pamerkan kepada masyarakat keindahan agama Islam. Orang Islam juga senang untuk nak nak nak maki hamun untuk nak kutuk orang-orang lain, bangsa lain agama yang lain. Macam mana seorang yang bukan Islam nak judge Islam dengan sebenar-benarnya? Kita tak membantu mereka mempamerkan akhlak Islamiah. Dalah kita tak ada ilmu, akhlak pun tak ada. Macam mana kita nak dakwah? Dan sangat dikesali, kita sepanjang hayat kita ni kita hidup tak tahu mungkin berpuluh tahun, mungkin lagi pendek daripada tu, seorang bukan Islam pun kadang-kadang kita tak mampu nak Islamkan. Jiran kita sendiri kita susah nak tak dapat nak tarik orang tersebut kepada Islam. Jadi kita tanya balik diri kita apa yang telah kita buat untuk agama ni. Apatah, adakah apa yang kita belajar ni kita nak masuk syurga seorang-seorang ataupun kita nak tarik seramai mana umat yang lain bersama dengan kita. Wallahu taala alam. Ha, apa Apa nangaksud tentang pendapat yang mengatakan bahawa ada larangan berpuasa sunnah puasa sunat pada hari Sabtu? Hadis tersebut memang ada Walaupun sebagian ulama' ada uh, Pertikaikan dari segi beberapa sanat Nabi SAW beritahu Janganlah berpuasa pada hari Sabtu Tetapi ramai daripada kalangan kalang Memahami tentang hadis Nabi Melarang kita daripada puasa hari Sabtu Jika kita hanya niat untuk nak berpuasa solo-solo Macam tu Saya saja nak puasa hari Sabtu je. Yang itu yang termasuk dalam Tegahan dalam hadis Nabi SAW Tetapi Bila mana Hari Sabtu tu Dia puasa disebabkan Ada sebab dia dan kena pada event-event tertentu yang kita nak puasa maka ketika itu dia dah terkeluar daripada larangan tersebut. Sebagai contoh, kalaulah Sabtu tersebut jatuh pada hari Ashura, jatuh pada hari Arafah, jatuh pada bulan Ramadan, jatuh pada hari kita nak kena nazar dan umpamanya ketika itu tak ada masalah. Disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya sebut tentang hadis puasa Nabi Daud. Sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Daud yang mana puasa selang sehari kalau puasa selang sehari, sehari puasa, sehari tak puasa tak ke akan kena hari Sabtu juga hari yang kita berpuasa, mesti kena bahkan disifatkan Nabi SAW antara uh, Nabi banyak berpuasa misalnya pada bulan Sya'ban pada bulan Dhul Hijjah hmm, akan kena pada hari Sabtu dan tak ada pun menukilkan Nabi SAW mengelakkan daripada berpuasa pada hari Sabtu jika puasa tersebut ada sebab dia, kerana itu konteks hadis ini ialah Nabi menengah kalau kita nak puasa sunat saja hari Sabtu Tanpa reason lain Kalau ada sebab Maka ketika itu boleh untuk nak kita berpuasa pada hari Sabtu Baik, soalan terakhir Bagaimana sebagai seorang Islam menghadapi orang kafir yang resis terhadap orang Islam Resis uh, maksudnya uh, Kebencian bangsa ataupun Agama, agama. Okey, kita kena anggap kita kena sebagai seorang orang tu sebut orang bukan Islam Kita ni orang Islam Apa point daripada respon reaksi kita Apa matlamat kita Kita nak hukum dia Ataupun kita nak betulkan kesilapan Apa yang ada pada tanggapan dia Kerana kadang-kadang orang tu jadi resis Sebab kita juga Sebab ada juga orang-orang kita yang resis Kita bertindak resis pada Dia dah hidup dalam masyarakat yang sebegitu Jadi dah terpupuk kadang, -kadang sikap sikat resis tu pada diri dia dan kadang-kadang di anti Islam dibenci pada Islam kenapa dia tak suka Islam sebab kita umat Islam tak tunjukkan Islam yang sebenar pada dia dia tak faham apa itu adab Islam yang sebenarnya dia hidup berjiran dengan orang Islam tetapi dia tidak merasai nikmat sebagai seorang jiran kepada umat Islam dia tak rasa kalau kita kita kita masak lauk pauk lebih-lebih kita tak bagi pun pada dia kita bagi pada jiran Islam saja sedangkan nabi suruh tunaikan hak jiran yang umum pada orang Islam pada orang bukan Islam semua termasuk dan kalaulah orang tersebut berlaku resis Kita fikirkan Bila orang tu resis Dia sama sahaja Macam mana kalau orang tu Orang daripada mana-mana pihak Mencaci kita Membuatkan kita sakit hati Maki kutuk kita Kita sakit hati Resis pun sebahagian daripada benda yang menyakitkan hati kita So how kita nak respon dia? Adakah kita nak respon dengan cara yang kasar? Ataupun kita nak tunjuk kepada dia Bahawa Islam ini bukanlah Islam yang resis Agama kita bukan agama Islam yang resis Tengoklah kita tengok orang-orang umat Islam dulu Siapa yang antara orang-orang yang, yang masuk Islam yang terawal Orang-orang miskin Orang-orang yang susah Sebab itulah orang-orang susah Hamba sahaya ni semua kena dera Kena kena seksa Kena macam-macam Mangsa kekejaman Ketika awal era Islam dulu Kemudian masuk Islam Daripada kalangan-kalangan VVIP Daripada kalangan orang-orang berpengaruh Pun ada dalam Islam Dalam Islam ada pelbagai warna keturunan Salman Al-Farisi Bukan daripada kalangan masyarakat Arab Bilal bin Rabah hamba asalnya seorang hamba yang hitam legam kulit dia dan bila mana dia dah dipersaudarakan dalam Islam kita tengok betapa ukhuwah sampaikan satu kisah yang disebutkan walaupun dipertikaikan dari sudut sumber asalnya ketika mana Bilal di di disalah di, di, di ter terkena kutuk oleh Abi yang pemarah Abi tersebut ketika dia orang tengah discuss, tak agak marah gaduh sampaikan tahap Abi sebut dia ni anak si hitam. Jadi bila mana bila dengar perkataan resis tersebut dia pergi jumpa dengan nabi mengadu kepada nabi. Dan nabi marah nabi panggil Abizar nabi kata sesungguhnya aku melihat masih ada lagi sikap jahiliah pada diri kamu sikap resis Bila mana Abizar kena tegur dengan nabi macam tu dia sedar balik kesalahan dia dah terlajak marah dan umpama dia keluar nampak Bilal dia baring meniarap di atas tanah. Sampaikan dia kata Dekat Bilal Ya Bilal Aku tak akan bangun Selagi mana kau tak letak kaki hitammu Atas pipi aku ni Pijak kepala aku ni balik Sebagaimana aku hina kau aku Hina aku balik Begitulah Islam sebenarnya me me me Menghapuskan sikap-sikap resis Sebab Allah sebut Inna akramakum Semulia-mulia kamu Di sisi Allah ialah orang yang bertakwa Walaupun pada ayat sebelum itu Allah sebut Inna ja'alna akum wa wakaba li ta'arafu Sebenarnya kami jadikan kamu pelbagai bangsa Pelbagai ini semua untuk nak kamu saling berkenalan Kemudian Allah sebut Inna akramakum indallahi atkakum Tak kiralah kamu ni bangsa apa Bangsa orang putih, bangsa orang hitam Bangsa orang sepet, bangsa orang coklat Mana-mana bangsa sekalipun Allah tengok yang semulia-mulia di sisi Allah Ialah mereka yang bertakwa kalaulah kita boleh tunjuk kepada orang bukan Islam yang resis ni tadi, prinsip Islam sebegini tu, walaupun mungkin kita tak dapat nak beletir daripada dia dari sudut ilmiah, ya, tapi kita respon dengan balasan yang baik, dengan cara macam mana kita tunjuk bahawa kita umat Islam tidak resis, walaupun dia resis. Moga-moga Allah akan bagi hidayah kepada dia lambat laun. Tetapi kalau kita tak tunjukkan sikap macam tu, secara ramai, kolektif, maka orang bukan Islam akan menyangka kita umat Islam adalah bangsa yang Resis juga Tengok kalau kita tengok komen-komen Mana-mana sekalipun Kalau kita tengok komen Mak Saleh Kalau dalam mana-mana komen video ke apa Mak Saleh jarang kita tengok di komen Benda-benda negatif Nak resis-resis sangat Tapi bila tengok orang Melayu Contoh kalau video tu melibatkan Orang Cina keumpamanya Ya Allah Tengok komen tu baca Macam-macam orang duk kutuk Cina itu itilah Sebut perkataan buruk-buruk Walhal kita adalah bangsa yang Sepatutnya ada iman Bangsa Islam Tetapi kadang-kadang akhlak kita lebih teruk Daripada orang-orang yang jauh daripada Islam Orang yang bukan Islam How we expect Macam mana kita nak expect orang bukan Islam Faham tentang Islam Mendapat gambaran yang indah tentang Islam Kalaulah kita sendiri tak tunjuk benda tersebut Benda ni kadang-kadang tak perlu dicakap pun Tetapi perlu kita tunjuk dengan amalan Perlu kita react benda tu dengan cara yang baik Tapi berapa orang yang Allah kurniakan dia Nikmat tentang kebijaksanaan untuk nak respon Untuk nak mengajak orang kepada Kebaikan dengan tindak tanduk dia Wallahu ta'ala a'lam Itu pendapat Syekh Albani rahimahullah Di antara yang mengatakan bahawa Dia berpegang pada larangan berpuasa Tapi jumhur, jumhur ulama' Uh, menyanggahi pendapat Syekh Al Albani dalam isu ini dan melihat bahawa sebab dia mana dia bukan ada suruhan bukan ada larangan tetapi larangan tu sejauh mana kita nak faham dia punya larangan adakah adakah dia berbentuk khusus adakah dia berbentuk umum ataupun dia boleh ditakrifkan dengan dengan sam uh, peristiwa sam perkara, perkara yang lain sebab kat situ tak ada hadis yang menyuruh berpuasa secara sengaja pada hari Sabtu untuk nak kita dahulukan larangan daripada yang lain selebih so, macam ni kita memahami larangan itu sendiri So kalau kita tahu nas-nas yang lain Kita tengok secara general umum-umum hadith tersebut Menyebut bahawa Potensial Nabi SAW untuk berpuasa pada hari Sabtu itu tinggi, maka ketika itu Kita boleh katakan larangan itu khas Kalau kita nak spesifikkan Pada hari-hari tertentu, sebab tak ada Tak ada nak canggah antara larangan dan tak larangan So umum boleh cuma ada satu larangan So macam mana kita nak faham larangan itu Mengikut konteksnya, banyak dalam dalam Hukum hakam pun, dalam fik pun ada Banyak larangan macam tu, tapi disebutkan iiyanya khas khas khas contoh dalam hadis tadi yang kita sebut nabi SAW alaihi bagi tahu idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adiyahi kalau kamu jumpa orang-orang yang bukan Islam ni yang disebut tadi yang sebelum tu disebut yahudi dan nasrani maka desaklah dia sampai ke hujung jalan macam mana kita nak faham hadis ni adakah kita nak kata bahawa yes bila kita jumpa yang mana-mana orang bukan Islam tu kita kena tolak dia sampai ke tepi no. itu bercanggah dengan prinsip Islam, keadilan Islam, sama hati Islam, akhlak Islam nas nas ahli yang banyak. So kat situ ulama faham bahawa dalam konteks ini mereka yang yang akan ni. Allah sebut dalam Quran, "La yanhakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabruhum wa taqsitulaihim." Allah sebut dalam Quran, Allah tidak menegah kalian daripada untuk nak berbuat baik dan berbuat adil pada orang-orang yang tidak memerangi kamu Dan tidak mengusir kamu keluar daripada daripada negeri kamu So kalau orang tu tak mengacau kita Orang tersebut tidak mengganggu kita Maka kita perlu berbuat adil sama macam ni So daripada nas-nas yang banyak ini, Kita faham bahawa hadis ini khas Untuk mereka yang tunjuk otai Tunjuk dalam bab tersebut Dia ingin menentang Islam, tiba-tiba dia nak tunjuk kepala dekat negara Islam sebab tu bila mana kita nak faham satu hukum, kita jangan tengok pada satu-satu-satu hadis, tapi kita tengok hadis-hadis yang lain secara kolektif dan barulah kita boleh faham kerana sebahagian hadis mentafsirkan um, uh, satu hadis-hadis yang lain Wallahu ta'ala alam kita jumpa lagi insyaAllah pada sesi akan datang wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ajma'ina walhamdulillahi rabbil alami.